Speranța. Pista 23 Sub capitolul 14 În holul unei foste vile, tapetată de la un capăt la celălalt cu hărți, ofițerii îl așteaptă pe Manuel chema la telefon. Unul din falangiși s-a sinucis," spuse un capitan. Însă un altul a denunțat toată organizația," răspunde Gartner. Nu te miră? Ca să te apuci de meseria asta trebuie să fii dezgustător, dar trebuie să ai curaj." Mai avem multe de învățat despre ființa omenească, amice. Ai văzut în ce hal se aflau. În cazurile de scădere extremă a moralului, cum spune colonelul, se găsește întotdeauna un tip care se trădeze. Ați văzut tancurile germane?" întrebă un alt glas. Le zăriseră numai siluetele prin ploaie. Am intrat într-unul, era deschis. Un tip a izbutit să o șteargă, celălalt murise. La postul lui, acolo înăuntru, cu buzunarele întoarse pe dos. Nu voi uita asta, nici ploaia. Curc și roaie pe geam necontenit. Îl prădeaseră camarazii lui. Cred că l-au buzunărit pentru ca niciun document să nu cadă în mâinile noastre. Însă nu au mai avut timp să bage apoi la loc căptușelile buzunarelor. Asta o înțeleg. Să scus marafeturile, treacă meargă, poate că ai nevoie de ele. Dar să baci la loc buzunarele după aceea... Tipii au fost executați... Încă nu, așa cred. Ce se vorbește la bază? și sunt foarte fermi, mai ales cei din Toledo. Cei ce au fugit când n-aveau nici arme, nici conducători, nu iartă pe ăștia pentru că au fugit când aveau totul. Da, am avut și eu impresia asta. Sunt mai dur decât ceilalți. Ăștia de azi le aduc aminte de ceea ce ar vrea în special să uite. Ăștia vin să le năruie ce au pus iarăși pe picioare cu multă casnă. Se înapoiază de departe și mulți dintre noi de asemenea. Dar nu trebuie să uităm că povestea celorlalți, aticăloșilor care l-au ucis pe capitan, nu îmblânzește pe nimeni. Manuel sosește cu mutra ploștită cu altă crangă de pin sub braț. Pe perete, între hărți, se află o cutie pentru fluturi. Un obuz explodează foarte aproape de oraș. Bombardamentul reîncepe. Un al doilea obuz, un fluture se desprinde, cade la fundul cutiei, cu acul de gămărie în sus. Tovarăși," spune Manuel, Madedul arde. E atât de răgușit încât nu l-aude nimeni. A țipat mult toată ziua, dar nu într-atât încât să-și fi pierdut glasul. Continuă cu glasul coborât pentru Gartner, care repetă mai tare. Fașciștii atacă pe tot frontul de sud-vest. Brigada internațională rezistă. Ne bombardează acum și cu avioanele și cu tunurile. Și merge? întrebă o voce. Manuel își ridică cranga de pin. Pentru Madrid nu se pune problema. — Execuțiile vor avea loc, continuă el. Ni se trimit gărzi civile. Gartner repetă. Însă acum Manuel nu mai poate vorbi deloc. Obuzile explodează în indiferența generală. La apropierea fiecărui obuz, în cutie, cad unul sau doi fluturi. Manuel scrie o frază pe marginea unei hărți de stat major, desfășurată pe masă în fața lui. Gatner, se uită la el, îi privește pe fiecare din tovarășii săi. Gura lui mică, în obrazul turtic, își înghite brusc toată saliva, și, în sfârșit, rostește cu tonul cu care se anunță victoria, înfrângerea sau pacea. Tovarăși, au sosit avioanele rusești.